Biografii, memorii Biografia unei capodopere Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Scenariu radiofonic de Valeriu Sârbu

În jos, pe un mal frumos, Negru vodă trece cu tovarăși zece, Nouă meșteri mari, calfe și zidari, Și manole zece care-i și trece. Merg cu toți pe cale să aleagă în vale Loc de monastire și de pomenire.

Meștere, manole, zidul rău mă strânge, trupușorul frânge. Pe arge și jos, pe, arge și jos pe, un mal frumos, pe un mal frumos, Negru vodă vine negru vodă ca, să închine, ca să se închine La cea, cea Palnic în -nzidire, nzidire Monastire, -naltă, monastire -naltă, cum n înaltă cum n-am mai fost altă.

Domnul o, Domnul o privea și se-nveselea. Se Începutul învățăturilor bunului credincios Ioan voi voivodul țării Ungrovlahiei, care le au învățat prefiul său vodă.

Bitul meu Fiul, mai înainte de toate, se cade să cinstești și să auzi neîncetat pe ziditorul nostru cel înțelept, și ziua și în tot ceasul, și în tot locul.

Trept aceea, iubitul meu fiu, să fii milostiv tuturor oamenilor și tuturor gloatelor. Să nu se laude înțeleptul cu înțelepciunea sa, nici puternicul cu puterea sa.

Dreptul aceea se cade Domnului să aibă judecată dreaptă și nefățarnică. iar poama acea sufletească este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare...

Oprirea, curățirea. Deci, împotriva acestora, nu-i lege.

La începutul secolului al XVI-lea, istoria țării românești s-a desfășurat sub semnul luptelor dintre partidele boierești, ceea ce a provocat slăbirea capacității de apărare a țării, intervenția frecventă a turcilor în treburile interne. Politica de înțelegere cu poarta a intrat din faza alianței în aceea de subordonare și pactizare a unor boieri care își doreau astfel întărite privilegiile și mărite veniturile.

Printre cei mai puternici boieri munteni se aflau banii olteni din familia Craioveștilor care își impun dominația în Oltenia, dând acestei provincii o largă autonomie și opunându-se tendinței de centralizare a statului. Bazându-se pe relații directe cu mari demnitari turci, boierii Craiovești au impus pe tronul țării pe comisul Neagoe, despre care izvoarele istorice spun că era...

Nepot banului barbului Craiovescu, feciorul pârvului.

Pârvu, mariteban al Craiovei, cu mulțămire aduc de știre domniei tale că Vlăduț Vodă a fost împresurat de oștile tale și de ale pașii de Nicopole, Mahomet Beg, și i s-a tăiat capul după poruncă. Așa să pață toți cei care calcul jurământul de credință față de-n poartă și cel de bună prietenie cu mine și cu neamul meu. Bardete înfășeșează înaintea dumnealui Comisului negoe și îl vestește să se gătească pentru a urca pe scaunul domnesc.

Trăiască, ne Basarab! Trăiască, Neagoie Trăiască, domnul Basarab! Io, Neagoie Basarab, domna toată Ungrovlahia, scriu carte tuturor boiarilor, slujitorilor și gloatelor, că vom domni cu înțelepciune.

Pace și pună credință într-o slava țării și a credinței strămoșești. La 23 ianuarie 1512, Neagoe Basarab se va urca pe tronul țării românești și va domni peste 9 ani, până în anul 1521. O domnie relativ îndelungată pentru vremea aceea tulbure și care se caracterizează prin moderație, înțelepciune,

rafinată diplomație, inițiativă în domeniul unor reforme organizatorice și mai ales printr-o intensă activitate cultural-religioasă. Nenumărate izvoare istorice, documente sau opinii ale contemporanilor ilustrează plastic figura domnitorului sau sintetizează complexa sa activitate. Gavril Protul, egumenul mănăstirii Athos, contemporan cu domnitorul, autor al operei Viața Patriarhului Nifon,

Susține Neagoe Basarab, voievod, domnii cu pace și evlavie și făcut dreptate între oameni Istoricul Ștefan Nicolaescu reproduce imaginea lui Neagoe reluând un portret după Xenopol Un domn ales, învățat, blând, bun, temător și iubitor de pace Iar Nicolae Iorga adaugă Neagoe Basarab a reușit să stabilească liniștea și în lăuntru și în afară

el e cunoscut ca un om foarte bisericos, tipăritor de cărți pentru slujbă. El a fost un mare ziditor de biserici. El apare însă și ca scriitor politic, militar, moral și religios. Istoricii și oamenii de cultură sunt în unanimitate de părere că domnitorul a fost cel mai învățat domn român până la Dimitrie Cantemir.

Dar domnitorul nu a fost numai un insevlavios vlavios, ctitor de biserici în țară și peste hotare. Documentele istorice consemnează că neagoie Basarab ia și o serie de măsuri de gospodărire a țării. Din vremea lui se păstrează prima mențiune a stabilirii precise a hotarelor dintre țara românească și Transilvania. Io Neagoe Basarab vodă, văzându-se cum am învoit cu fratele domniei mele Ianăși,

Raiul Ardealului pentru hotarele acestor două țări din munții țării românești și din munții țării ardelenești. Astfel am făcut pace și frăția în legătură cu mare pământ. La hotarul de sud al țării,

el a reușit să lichideze în unele părți Infiltrațiile turcești în nordul Dunării De aici să-ți stocmești toate tunurile și oștile Tot precete cum le va fi rândul Iar tu să mergi drept față la față Spre vrășmașii tăi fără nicio frică Iar de vor fi ei mulți Nimic să nu te înfricoșeze Nici să te îndoiești Că omul viteaz și războinic

nu se sparie de oamenii cei mulți, ci cum răsipește un leu o ocireată de cerbi și cum omoară un lup o turmă de oi cât de mare și răsiră un glonț de tun multe cete de ostași, nu căci iastă el mic, ci că vine cu mare rane și cumplire. Așa și omul viteaz și bărbat nu se înfricoșează de oamenii mulți, că omului viteaz,

toți oamenii sunt întrajutor, iar omului fricos, toți oamenii îi sunt dușmani. Și de aceea, fătul meu, încă te învăți să nu umbli cu oamenii cei fricoși, ca nu cumva să pierzi cinstea mea și moșia ta, că din moarte nimeni nu te va putea izbăvi.

În timpul acestei domnii, se accelerează procesul de separare a averii personale a domnitorului, se dezvoltă aparatul fiscal, apar elementele unui aparat administrativ care contribuie la întărirea puterii centrale. Căutând liniștea necesară realizării acestui program de politică internă, Neagoe Basarab s-a străduit să stabilească relații de bună înțelegere cu vecinii. Este în bune relații cu regele Ungariei,

și lărgește legăturile sale diplomatice cu Polonia, Veneția și statul papal. Încercând să inițieze o cruciadă îndreptată împotriva tiraniei turcești, domnitorul evită pentru moment conflictul cu suzeranul său, Sultanul Selim. Acest lucru nu îl împiede că să fie demn și decis în alte împrejurări.

Trăgea în țeapă, ca și Vlad Țepeș, pe negustorii necinstiți, spânzura pe hoți, ceea ce nu l-a împiedicat ca și pe Ștefan cel Mare, să fie cel mai mare ctitor al perioadei feudale, dar și un politician priceput și un ideolog abil. Să te lepezi de eretici, nici să nu vorbești mult cu ei, cu cât mai mult se cade să te ferești de păgâni. Prin politica sa ortodoxă,

Neagoe a contribuit la stabilirea unui mare prestigiu politic și spiritual de care țara românească se va bucura în peninsula balcanică secole în șir. Prin învățături, el vrea să fortifice temelia monarhiei autoritare, inițiindul l pe fiul său în tehnica guvernării.

Iată, voiam să vă aduc aminte și de împărații cei de mult Că grăi Aristotel filozoful către Alexandru împărat și zise Împărate Alexandre, cu ce luași și biruiși toată lumea? De vreme ce mă întrebaș, tu ascultă să-ți spun O, Aristotele, eu numai cu trei lucruri am biruit toată lumea

Întâi cu cuvântul adevărat și stătător A doua cu judecată dreaptă era treia cu mâna întinsă și îndurătoare Căci n-am strâns avuție Ce mi-am miluit slugile și oștile De aceea ei pentru mila cu care i-am miluit Ei nu și-au cruțat viața Ci și-au pus capetele înaintea mea Cu aceasta am biruit eu toată lumea

Iată, fraților, că eu cât mă putui pricepe despre o parte Eu m-am silit pentru voi și v-am scris Iar de voi fi greșit ceva într-această scrisoare a mea Voi, frații mei, să mă iertați Opera cea mai de seamă a domnitorului Neagoe Basarab Este, fără îndoială.

Testamentul său moral, filozofic, lăsat pentru fiul și urmașii săi, monumentală scriere Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Vorbind despre această operă, Dan Zamfirescu, unul dintre cei mai importanți exegeței scriitorului medieval, consemnează. Învățăturile sunt un imens testament ideologic și pedagogic, în a cărui redactare s-a făcut apel

la resursele remarcabile ale unei arte a compoziției cultivate în literatura bizantino-slavonă, a cărei lectură, destul de întinsă, o găsim atestată la fiecare pas. Învățăturile sunt rezultatul incandescenței unei trăiri plenare, pe toate coardele sufletului omenesc, de la iubirea fiului față de mama sa, la durerea tatălui care își plânge copiii morți sau contemplă cu melancolie sfârșitul apropiat,

de la lirismul religios al smereniei creștine la patosul puterii pământești, al iubirii de moșie și al gloriei. Intensitatea trăirii este egalată de intensitatea gândirii. Învățăturile sunt, în primul rând, prin însăși destinația lor, o operă ideologică. Ea vrea să învețe, să educe, dar nu se limitează la generalități morale, ci posedă și transmite un sistem,

o foarte clară concepție personală asupra unei serii de probleme complexe, sociale, politice, militare, diplomatice. Învățăturile lui Neagoe Basarab ocupă loc original în excepțional de bogată literatură parenetică, ilustrată de scrieri pe teme similare în aproape toate literaturile lumii, de la anticul Egipt și străvechea Indie, trecând prin Elada, Roma, Bizanț,

până la bogata efervescența a genului în renaștere care a dat pe Machiavelli. Un mare artist al cuvântului a gândit și a elaborat această carte care este întâia noastră capodoperă.

și aceasta să nu le gândești că le grăiesc eu numai din capul meu ci toate le-am aflat în sfintele cărți și ți le grăiesc ca să ți fie de certare și de învățătură și de toată chibzuiala și bucuria ceva să fie eu ți le voi arăta mai înainte preamănuntul și le vei vedea chiar

Inițial, opera a fost scrisă în limba slavonă și ni s-a păstrat în trei versiuni. Versiunea în limba slavonă, presupusă a fi originalul, nu se păstrează decât în proporție de o treime. În secolul al XVII-lea, ea a fost în întregime tradusă în limba română, păstrată integral și tipărită pentru prima oară, în 1843, de către Ioan Ecleziarhul.

Ultima versiune este o traducere în limba greacă și păstrează numai jumătate din original. Pe baza confruntării acestor trei variante, făcând o laborioasă și atentă cercetare, lingvistul român Dan Zamfirescu a oferit în 1970 o ediție definitivă. Editorul operei Dan Zamfirescu menționează Atât studiul comparat al celor trei versiuni,

cât și studiul izvoarelor și confruntarea acestora cu textul învățăturilor, ne întăresc convingerea că avem, în toate cele trei versiuni, opera inițială, așa cum a ieșit de sub pana autorului. O serie de istorici, filologi sau istorici literari, au contestat paternitatea operei, atribuind-o unui cronicar anonim sau socotind, în cel mai bun caz,

că este scrisă de unul dintre numeroșii grămătici de la Curtea Voivodului sau că este opera unui compilator meșteșugar care a colecționat într-un singur manuscris o serie de texte. Teodor Codrescu, Dumitru Rusă sau Pepe Panaitescu se îndoiesc de faptul că opera a fost scrisă de domnitorul cărturar. Mihail Cogălnicianu, Nicolae Bălcescu, Ovid Densușanu, Ioan Bogdan, Nicolae Iorga

Dan Zamfirescu sau alții argumentează incontestabil că opera aparține lui Neagoe Basarab

Pătul meu, Teodosie, și vouă cinstiților și dulcilor miei, Domn, care veți fi în urma noastră, Domn, o iubiții miei, frați, voi să vă vorbesc vouă puținele cuvinte și să vă spui. Deci vă rog cu dragoste să mă ascultați, ca să vă poți spune și eu cu dragoste. Învățăturile cuprind două părți distincte.

În prima parte, autorul desfășoară doctrina teologică, realizând un compendiu religios pentru uzul șefilor de stat, a boierilor și a altor dregători. Deci să ascultați și să înțelegeți de viața lor și vă veți înțelepți de veți lua minte cu socoteală și vă feriți fieștecarele de-n de cele rele, iar lucrurile cele bune

neîncetați să vă nevoiți a face bine. Drept aceea, ia minte de vezi și să știi cum le-au fost începutul împărățiilor și cum le-au fost împărățiile și cum le-au fost și sfârșitul. Partea a doua se prezintă ca un manual pentru învățarea regulilor de domnie, conducere, un curs de morală practică din care se pot desprinde regulile echității, conviețuirii,

de comportament cotidian sau cunoștințe temeinice despre relațiile spiritual-materiale. Neagoe compune de fapt o antologie pedagogică, oferă modele folosind un savant de cupaj în ilustrarea principiilor sale. După cum susține Dan Zamfirescu, este prima afirmare în cultura română a rolului educativ al istoriei.

Deci să ascultați și să înțelegeți de viața lor și vă veți înțelepți de veți lua aminte cu socoteală și vă feriți fieștecarele de în voi de cele rele, iar lucrurile cele bune neîncetat să vă nevoiți a face bine. În drept aceea ia aminte de vezi și să știi cum le-au fost începutul împărățiilor și cum le-au fost împărățiile și cum le-au fost

și sfârșitul. iar chipul lui era așa, Pre toți lumina cu bărbăția sa. era vitează,

Ascuțit la minte, la cuvânt pilduitoriu, judecător drept, în milostenie gata, la obraz frumos, în credință tare și neclătit, cu cântare frumoasă, cu firea veselă, mișlociu cu statul, subțire la grumaz, rumen la obraz, părul capului cam rar, cu barba nu foarte multă,

Frumos la ochi și era tuturor oamenilor drag și era blând, bunișor, smerit, duios și iubitoriu de oameni. Așa a fost Marele Împărat Constantin.

și luminate șah al tuturor perșilor poruncește nouă binecredincioaselor tale slugi și preoților tăi să aducem jert zeilor noștri pe împăratul roman Constantin care a fost prins de oștile tale să fie jertfit pentru slava zeilor și a strămoșilor noștri

Pe dansurile, Vă veți repezi cu sabia în mâini, le veți lua armele de pe lături, Căci înaintea jertfei ei nu poartă arme și îl vom elibera pe marele nostru împărat. O centurie spre locul de jertfă, iar cealaltă va bate laturile.

gent, fă închinare mare zeu de la împăratul tuturor țărilor. Lumina <a summon hè tine> <Coloratirement> voastră finis, oștira credincioasă vă așteaptă.

Mulțumesc, centurioane. Să sune goarnele. Vom porni pe dată bătălia împotriva persilor și-a luat accentie Imperiul roman se va reunifica și va dobândi fălnicia strămoșească. Ridicați mare marelui împărat al Romei, unificatorul patriei și invingătorul Persilor barbar.

Viva Rosandii, viva il teatro, era Santa Bono Venezia, viva, viva il teatro, viva il viva, viva, viva, viva, viva, viva. Și împărății an 32 pără două luni. Iar toată viața lui fu 66 de ani și își petrecu toată viața sa

cu cinste și curățenie și cu bunătăți, și era tuturor oamenilor drag, și era blând, bunișor, smerit, tuios și iubitoriu de oameni.

zice că cei ce se nădăjduiesc în minciuni și cred numai decât cuvintele cele de șarte, și nu îi scodesc întâi bine să vadă acele lucruri sunt adevărate, auba, și ceea ce își înalță gândul și cugetul unde nu pot ajunge, și cei ce se căiesc de lucrurile cele ce au trecut, măcar rele, măcar bune, unica aceea să-și închipuiască unui om ce-au făcut un laț,

și îl puse niște buruieni să prinză niscai păsărele.

Te-am prins, te-am prins, vrăjitoare -o. Îmi tulbur nopțile și mințile, îmi tulbur somnul, tu cu cântecul tău sfârșitor, oh. și de aceea am să te înjungi. Omule, omule, dacă mă vei înjunghi, ce folos vei avea?

Eu sunt nică și nu vei putea să sătura cu carnea mea puțină foamea ta nemăsurată ha, ha, ha, Vrei să-mi scap, vrăjitoare Acum pregătești jungherul și ți-l împlânt în inimă Dacă mă vei slobozi, îți dau trei povețe care îți vor fi de folos în toate zilele vieții tale Bine, bine, dacă îmi vei da câteva învățături noi, am să te slobozești.

Cred în cuvântul tău mm. Uite, omule, la ceea ce nu vei putea apuca, să nu te întinzi niciodată mm. Mm. Și alta? De lucrurile și faptele care au trecut, să nu te căiești niciodată mm. Do. Minciunile, niciodată să nu le crezi mm. Atât? Dar dă drumul, hai, dă drumul Dacă vei păzi aceste trei învățături, o să-ți fie de mare folos Hai, dă drumul, drumul Bine, te drumul.

Du-te, zboară, pasăre înțeleaptă. Ei, ei, de ce nu te duci în sare? De ce-mi dai târcoale nesuferito dacă te prind iar? He! Omule, omule, cât a avut ai pierdut tu asta? Eh? Dar nu uite, pentru că în mațele mele este un margaritar. Un margaritar mai mare decât oul destrut. Oh, a, stai!

Стой, стой, стой, а хулисито, стой. Стой, мне <coughs> со вздроби

și mi s-a tăiat răsuflarea, vugind după tine. Poți să că, dragă, poți să Te rog, te rog, vino pe la mine, vino la mine în casa mea, să te ospătezi cu grăuncioare și apă proaspătă și fel de, fel de bunătăți. Și după aceea vei pleca cotroții voia. Te rog, te rog, păsărică, au furisit-o!

Om, oh, oh, oh, fără minte, la nimic nu ți-au folosit învățăturile mele Iată, tu te căiești pentru un lucru ce-a trecut că mi-ai dat drumul Fugi după mine, deși eu zbor în văzdu Iar eu ți-am spus la ce lucru nu te vei putea prinde să nu te întinzi Și crezi în minciuna cu Margaritarul A

nu ar fi trebuit să-mi stric înțelepciunea mea pe mintea ta nătângă Poveste a fericitului Varlaam și a lui Ioasaf, feciorul lui Avenir Împărat.

Tu ar trebui să știi. Ne vom bucura după drumul acesta lung de ales. Cred că ne așteaptă bucatele cine mai elese. Oh. Vinurile dulci și aromitoare. Și muzicile doioase. E, dar cine-ți nevoia și ăștia? Cum de îndrăznesc să se așeze în fața noastră cu înfățișarea lor uscată? Ochii sub și veșmintele peticite, rupte și murdare. Să fie alungati! Oh.

Opriți! Opriți! Uite, uite! De ce se oprește caritatea împăratului? Mă cu tremur! Împăratul s-are jos și se îndreaptă spre cei doi nemernici și. și. Şi... Voi, oameni simpli și plini de credință, lăsați-mă să mă închin în fața voastră pentru că sărăcia și cumpătarea voastră.

Sunt lucrurile cele mai de preț ale omului. Dar nu se cuvine, nu se cuvine. Du-te du și spune împăratului fratele tău, că asta este josirea Domniei și a noastră. Da, da, da. Mărite, mărite frate, te rugăm ca altă dată să nu mai aduci atâta jocură cinstei și coroane împărătești.

Ah, Sunteți orbi. Sunteți orbi și nu înțelegeți nimica. Băieți, dumneavoastră, v-am adunat la curtea noastră ca să

vă pun priceperea la încercare și să vă văd destoinicia. Iată aici patru coșciuge. Oh, ce minunate! Ce strălucire! Iată acestea două oferecate în aur, iar celelalte unse numai cu catran și smoală și cu scândurile putrede. Ori domniile voastre trebuie să ne spuneți cum să le prețuim.

Pentru că domnia mea vrea ca ele Să intre în tezaurul împărătesc Și de aceea le vom cumpăra. Uitați-vă la ele, boiari, Și prețuiți-le cum se cuvine. Credeți, luminate, că vor bănui și retlicul? iată toți au adunat în jurul poleelii Ușoare și false. Mm, boiarii mei, boiarii mei, Toți au orbu găinii.

Și nu văd în adâncine. Prea luminate și prea înălțate împărate. Ne-am vorbit cu toții, ne-am sfătuit și am cercetat și iată ce sfat am zis să-ți dăm ție. Se vede, se vede. Uite, astea două fericate în aur, credem că trebuie să le cumperi.

Pentru că în ele se cade să fie coroane și lucruri scumpe și brânii împărătești. Ah, iar celelalte sunt umplute cu gunoi și rămășiți și ele nu au niciun câștig decât să fie zvârlete în râpă. Știam că veți zice voi așa. Să se deschidă zile. Iată, iată, priviți!

Acesta este echipul ce l îmbrăcat în haine scumpe și frumoase și aceea ce se trufesc cu slava cea multă iar în lăuntru ei sunt pline de lucruri rele și mizerabile. Deschideți și pe celelalte! Hmm? Vedeți? Vedeți? Între acestea nu se află decât lucruri scumpe și frumoase.

Iată, acestea se aseamănă celor doi oameni care erau în haine sparte și ferfenițite, întinate și împăinjeniți la obraz, mânjiți și negri și nădușiți și osteniți, cărora le căutați voi chipurile din afară și mi-ați imputat că m-am închinat până la pământ în fața lor. Iar eu, cunoscând cu ochii cei din lăuntru,

a înțelegerii mele, curățenia sufletească și strălucirea lor, M-am închinat în genunchi în fața lor. Așiși de reafă și tu,

cum făcu acel împărat bun și credincios, cinstește pe cei umili, ca aceia sunt și frații tăi.

Partea a doua a învățăturilor lui Neagoe, voivodul Basarab, domnul țării muntenești, care a învățat pre fiul său Teodosie, așișderea și pre alții, care vor fi în urma lui încorunați domni și biruitor țării acesteia, pentru multe și bogate lucruri, care sunt domniilor folositoare de suflet și vrednice de cinstea și fala domniei. derea și pre toți boiarii săi,

Precei mari și precei mici. Fătul meu, Teodosie, și vouă, cinstiților și dulcilor miei domni,

care veți fi în urma noastră, domni și biruitori țării acesteia. Așa vă învăț. Dacă în partea întâi a operei sale, Neagoe Basarab se mulțumește să prelucreze sau să compileze istorii religioase și pilde tâlcuitoare, în partea a doua, el se străduiește să devină original și își înfățișează într-un mod atractiv, viu, dezinvolt, principiile, concepțiile personale

cât și o bună parte din experiența sa de cârmuitor, socotind că ea va folosi nu numai fiului său, ci și generațiilor următoare. De altfel, avem uneori impresia că fiul său este folosit ca un pretext retoric, necesar pentru un autor iscusit, care, scriind la persoana întâia, se adresează în mod intim și subiectiv unui interlocutor apropiat. Iată o pagină inegalabilă de o mare tensiune emotivă,

adresată amintirii mamei sale, în care se face elogiul acesteia. Acum, o maica mea și născătoarea mea, voi să încep a grăi către tine cu multe lacrimi și grele și nenumărate suspini. Că te rog să mă asculți cu dragoste, că voi să îndrăznesc să fac orație către oasele tale cele ostenitoare.

O, Maica mea și dulceața inimii mele, Neago, câtă dosadă ai avut pentru mine Și cât chin înaintea și după ce m-ai născut Și nu poți să socotesc ostenelile tale Cât te ai ostenit pentru mine. De aceea, O, Maica mea, Când vruși să te odihnești de ostenele, Eu intrai cu dor

și cu dragoste în inima ta. Și de atunci ai luat alte ostenele, Mai mari și mai multe, Că eu eram înaintea ochilor tăi, Mai luminat decât razele soarelui, Și niciodată n-ai avut înaintea ochilor tăi, Altă lumină mai luminoasă decât pre mine. Drept aceea, o maica mea, Eu, fiul tău,

Iau iertare și blagoslovenie de la tine. Valoarea literară și stilistică, ritmul desfășurat al pasajului în care domnitorul își deplânge fiul mort de curând, dovedesc virtuțile unui scritor cu un mare potențial liric.

pentru aceea cu multă umilință și cu mare jale și dor grăiesc și către tine fiul meu Petru că tu erai stâlparea mea cea am florită de care pururea să umbrea și să răcorea ochii mei de înflorirea ta iar acum stâlparea mea s-a uscat și florile ei

S-au vestejit și s-au scuturat, Și ochii mei au rămas arși și pârliți De jalea înfloririi tale. O, iubitul meu, fiu Petru, Eu gândeam și cugetam Să fii domn și să veselești Bătrânețele mele, Oarecând cu tinerețele tale, Și să fii biruitoriu pământului, Iar acum,

Fiul meu te văzui zăcând sub pământ o, fătul meu, căci nu acoperi mai bine pre mine pământul decât pre tine, ce mă lăsă la bătrânețele mele și când fu vremea bătrânețelor mele să se odihnească pentru tine, tu atunci n-ai nicio grijă de mine.

Și mai lăsați lăsat să fie Totdeauna inima mea Arsă și aprinsă De jalea ta Și ochii mei Să fie la bătrânețele mele Tot plini de lacrime Ziua și noaptea Că eu aș fi dat Traiul Și zilele mele Ca să fii tu viu Că eu aș fi dat

raiul și zilele mele ca să fi tu viu Parte a doua

Conține 13 capitole și este de o armonie exemplară și fiecare capitol fiind separat, un întreg de sine stătător, dar derivând cu necesitate din cele anterioare și având un loc egal în economia operei. Pe lângă sfaturi teoretice, pe lângă îndemnuri care reiesc din morala creștină referitoare la umilință, milostenie, pismă sau păcate omenești,

Autorul inserează capitole cu un conținut practic, referitoare la alegerea și răsplata cuvenită slujbașilor, protocolul cuvenit și principiile călăuzitoare în buna desfășurare a judecății împricinaților, ori chiar un tratat de maniere elegante pentru pus în practică la mesele oficiale și ospețe. Pilda cu porumbul Porumbul este o pasăre mai bună

și mai întreagă decât toate pasările. Și când merge să se hrănească și apucă grăunțul cu gura și nu îl înghite, ci îl ține în gură și să păzește și caută ca nu cumva să se lase la dânsul uliul și să-l prinză. Dacă vede că nu iaste uliul deasupra lui, atunci el înghite grăunțul.

Așa și voi, fraților și feții mei, înțelegeți pilda de la acest porumbu și vă învățați să vă deschideți ochii și vedeți că vine uliul, adică ceasul morții. Și când ședeți la masă de vă veseliți cu mâncări și băuturi, nu faceți vorbe și cuvinte de șarte și fără de ispravă, ci privegheați și vă gătiți că nu știți în care ceas va veni moartea.

Pentru aceea, totdeauna să vă fie gândurile și cugetele curate.

Solii turcești se roagă ca să-i primească domnia ta. Oare au fost cinstiți cum se cuvine mai înainte? Doamne, precum ai poruncit s-a trimis înaintea lor bucate alese și băuturi și au fost ospătați și omeniți după cuvință. Și-am dat poruncă ca toți boierii să se împodobească frumos cu ceau mai bun și cu cai buni și împodobiți. Iar sfetnicii cei mari și bătrâni se vor afla lângă măria ta dacă îi vei pohti pe solii cei păgâni.

Dar, doamne, de ce atâta cinstire pentru Soli cei păgâni? Pentru că, Maria ta, ne a zis și ne a scris în carte de învățătură să ne ferim de păgâni și să nu-i cinstim." Da, boiarule, însă solul este de un neam ales și de unde ar veni el, buna primire, este cinstea care se răsfrânge peste țară și peste domnia noastră. Armașe!" Poruncă, Maria ta!"

Să se împodobească jețul meu cu odoare, și toată casa noastră cu ce avem mai bun, până noi ne vom duce să ne împodobim cu hainele cele mai de preț ca să-i primim după cum se cuvine. derea să se adune tot sfatul și să le dăm lor mare cinstire și numai apoi să se ducă marele hatman să-i cheme. Am înțeles, măriata.

Să ne trăiești, efendi, și așa grăiește sultanul prin gura noastră, că dacă nu veți da închinare și nu veți plini și mai mult pe șcheșul, efendi, mare pârjol și moarte vă va împresura, ca să vă învățați că nu sunteți decât niște slugi nemernice ale măritului sultanului.

Acesta i trebuie, tată limba! A de -a boiarule, că nu vom aduce noi atâta necinste și necuvință domniei. Dacă atât s-a priceput, atât a vorbit. iar tu, solule, du-te de te -o spătează și te odihnește cu toți ai tăi și la timpul potrivit vei avea răspuns către stăpânul tău.

Să mai pe fene. Cinistiți pe el și lo spătați, și nu ne dați fala pre rușine. Dragii ei, boiarii bătrâni și sfetnici. Acum acel sol au venit la noi și am văzut toate vorbele lui și cuvintele lui, le-am auzit.

Între aceea întreb pre dumneavoastră, boiarii mei, cei bătrâni, pre toți că sunteți bătrâni și ați văzut multe lucruri și bune și rele, că acum trebuiește să vă sfătuiți împotriva sfatului solului, că voi sunteți dreptatea mea și nădejdea mea și cât veți putea mai bine atât să socotiți, ca să putem da răspuns bun solului împotriva cuvintelor lui.

Da, creați Și vă mulțime! Vă dăm de știre că ne-am adunat aici într-o judecată dreaptă. Boiar dumneavoastră și fraților cești bătrâni și tineri, ne vom greși ceva să nu ascundeți, nici să tăceți, ci să ne spuneți numai decât că această judecată să fie dreaptă.

Că mintea bărbătească a judecătorului trebuie să fie neclintită Și să nu se clătească mintea ca trestea când o bate vântul Ca să se facă judecată dreaptă Să fie aduși în pricinații Să intre în pricinații. Să ne trăiești, măria ta

și dreptatea să ne dai așa cum ni se cuvine după rang și după slujbele pe care le-am făcut noi, Măriei tale." Să vorbească acest că e mai rușinos și tăcut." Noi, Măria ta, am slujit ca ostaș în armia domniei tale și când ne-a fost nou dat văleatul să ne înturnăm acasă, cu o ne-am înturnat, că ocina și bordeiul ne-au luat și ne-au furat-o."

Cum te ascultă măria ta pe acest om prostu și fără minte? Cine ți-au luat-o? Cine să fie altul Maria ta decât dumnealui, boiarul care se înfățișează acum de față? Nu l-a ascultat ta, nu! Ea este o minciună și vorbe de ocar.

El, nemernicul, ne-a lăsat cu datorie 30 de oca de grâu și o coastă de porc când a plecat la uștire și nu s-a răsplătit de ele prin muncă sau altfel." Măria ta nu o să-l asculte ca să nu le dea nas la toți să răntoci și să se burzuluiască." Am zis să fie înapoiată ocina și casa acestui sătean."

Care a fost nedreptățit, și care ne-a slujit costeneală și cinste. Iar boiarul să prisosească o pungă de aur pentru rumân și trei pentru Visteria Țării, pentru price de judecată. Mărie! Am zis! Așa se îndreptează dreptatea.

Și tot omul sărac și bogat să stea curat în fața judecății. Ci să faci judecată dreaptă și bogaților și săracilor. Mintea stă în trupul omului drept cum stă steagul în război. Omul viteaz și războinic nu se sparie de oamenii cei mulți.

Pentru aceea să socotești și să tocmești țara ta ca să aibă dreptate și pace, codihnă în zilele tale. Când faci milostenie și bunătate, să nu trâmbițești și să strigi ca fățarnicii și să nu iubești lauda și trufia.

Spune-mi acum, ticăloase suflete, iaste domnia noastră unde iaste slava cea deșartă a lumii acesteia și bucuria ei? Unde sunt băile acelea calde și umplerea voi trupului nostru? Unde sunt grădinile noastre cele frumoase cu mesele cele întinse și cu cărnuri cu miros frumos și bun.

Unde iaste vinul care le întotdeauna veselea inima noastră? Unde sunt vioarele și tobele și surlele? Unde sunt caii noștri cei frumoși și împodobiți cu rafturi poleite și cu șare frecate? Unde sunt tinelele cele cu pietre scumpe? Unde este aurul și argintul dintre această lume, ticăloase suflete?

Acum trupule și sufletul meu, toată slava lumii acesteia, o a lăsat și măreția și trufia noastră o am părăsit și se răsfire de la noi ca un fum când îl lovește un vânt mare și cu o ploaie repede de care noi nu ne temem. Și iar.

Fătul meu Teodosie Și voi, iubiții mei frați și moștenitori împărăți și domniei noastre Mai înainte de semnul peceții Eu am cerșit de la voi iertăciune Ca să iertați pre mine păcătosul De voi fi greșit cu aceste cuvinte ce am scris Că pentru voi m-am silit

și m-am nevoit și acum, la sfârșit, dacă sfârșit am, plecai fața mea spre dragostea dumneavoastră.

Ați ascultat biografia unei capodopere Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Scenariu radiofonic de Valeriu Sârbu Au interpretat Ion Marinescu, Constantin Codrescu, Adriana Popovici, George Oancea, Nicolae Grigore Bălănescu, Nicolae Lucian Botez, Virgil Popovici,

Ioana Cassetti, Corado Negreanu, Jean Reder, Dan Damian, Mihai Dogaru, Sorin Gheorghiu, Matei Gheorghiu, Paul Nadolski. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreičic. Regia artistică, Cristian Munteanu.